sot doflasim për 4 emërë të Allahu të madhërurë. Kemi zhjithur të flasim për 4 emër për rësyr se to emër kanë lidhje të ngusht me njërë tjetërë. Edhe për rësyr se ato jenë përmëndur në argument të jenë përmëndur të bashkuara me njërë tjetërë. Nusë Allah, në gjithë në herë sukses dhe sinceritet. Edhe dhe i për i të funët tonët për nëshme të kaj Amin Ema që këni zgjithu sot për të pojnër janë Emri Allahut i pari i fundit i dufmi dhe i fshetë al al eman yparisht, eman El awell el aakhiru el athahiru el batin Emri parësht Emri Allahut el awell el awell el awell gjuna rabe Quptimi i këtij fjale është që Allah është i pari i pari. Kuptimi i këtij emri është që asgjë nuk ka nuk ka nuk e ka, nuk e ka kaluar atë në ekzistencë. Nuk ka pasur para atij asgjë në ekzistencë. Nuk ka ekzistuar para atij asgjë. Ky është kuptimi i parë. Kuptimi i këtij emri do më të mëqësh i pari. nuk e këtë ka luar të asgjë në aspektin kohorë. Nuk e pa o superparativet zgjë. Gjita shtu kuptin tjetër i thie mërjeshtë që Allah s.q.t. është i pari në aspektin e citsime të ditë të plota. Thënë, nuk e pa o superparativet zgjë në citsime të jetët i të plota. A i është i pari. As kush nuk është për para ti, të në cilët ti në, në zhdo aspekën dhe pëllota nësa zhdoj gjithjetër është mbrapa ti. Thot një gjitharë i cili qërët El Khulejni, i pari do të thot aji i cili nuk kapë, nuk e këtë gjithëton për të fjallat për para dhe asë mbrapa. I lu të më dhjoni me më më mënda dhe mëndje. Më I pari është a i për dhe cilin nuk, nuk existon për të fjallë para dhe asë prapa. Thot ima me në fëlejmi, sepse para dhe prapa janë dy kufi kohore. Para është kufiri kohore i fillimit, dhe mbrapa është kufiri kohore i mbarimit. Dhe Allah subhanëtare nuk ka asfjullin dhe asfjullin dhe asfjullin. Nuk mund të të të përpara Allahot. Në aspektin kohore. Mund të këtë përpara Allahot dhe aspektin kohore nuk ka sis kus e o këndë e rrni o për Raqasl самые Broadhui përraja дër së dë sellën Welkë asë nukë Justojmë 28 Nuk, nuk e më dhurur, dhe, të të shalë, dhe, pari, dhe më thën, bëjhënqi, bëjhënqi thën, dhe më dhe rrru mundit Sepicera nuk e misilin minister Aurumej Say cr explica E paresidre Osimutat mutisala se ti k不錯 Se Next time nelle la se�� Su Person bërraja si Ma lkespム nuk vi ngu konfelle No mitisala se owners Eme la biga që Allah subhanët alë nuk ka fillim. Kështu e ka shpërrehur Allah subhanët alë në Kur'an, kështu e ka shpërrehur gjithës të dhe profetin s.a.s. i pari, edhe të që qëllimi është që është pa fillim. Pa fillim. Ka thënë një djithar tjetër e vjetë, dhe gjithar të qyotë al-Khatpabi, el el-imam al-Khatpabi el ka thënë, i pari, emri Allah të i pari, do të thotë që aji ka qënë për para është dhe gjëje. D ka ekzistuar në pafillim përpara krijesave, përpara ekzistencës së krijesave të tij. Prandaj ai e meriton të jetë i parë sepse nuk ka pasur asgjë më parë. Këtë emër dhe tre emra që do vinë më mbarë, do përmanden ta shërqumëndët. Për këtë emër argumenti që minë alguma në Kur'an i Jesaj, këto katër emra janë përmendur vetëm një herë në Kur'an. Gjithashtu e përmendur në hadith sak të saktë të Profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka transmetuar Muslimi nga Abu Huraira radiullahu anhu do të përmendim tashin hadithin. Ajeti është ayet që ështësuan hadith, ka thënë Allah subhanahu ta al wa ta'ala huwa al-awwal wal-akhiru wad-dahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim. Ka thënë ayesh i parë i fundit i dushmimit dhe i fshehtësi dhe i çdo gjësh i ditur. Dhe i çdo gjësh i ditur. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah Ku ka folur për këto emra, ka thënë, "Ti kë njohje këtyre emrave, njohja e këtyre katër emrave, e çon njeriu që ti jetin, ti jetin njeriu më i madh i cili e ka njohur Allahun më dhëruar." Nëse një fësi në si i zhduhet pa emër, dhe e dhuron Allahu në bashë këtyre emrave, siç do t'i përmendim inshallah gjatë mësimit. Djanashtu argument nga Suneti për këto emra, se normalisht ne tham në fyrë, në para thënën që në mësimin e parë se për çdo emër ka argumenta. Nuk lejohet që ne ne domethënë të themi për Allahun një emër që ai nuk e ka ose nuk është përmendur në argumentet e sakta të Kuranit në Kurani, dhe të Sunnetit të Profetit sallallahu alajhi wasallam. Këto argumente në Kuranin son hadith është ajeti numër 2 ose tra numrit të ort nëmër numri në son hadith. Kurse hadithi është hadith i transmetuar nga muslimi, nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka thënë كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا اخذنا مريضنا ان نقول صوتنا كو رضوه فلي صلى الله عليه وسلم تشوستريش برت تجون تفوشيم اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم او او الله او زوتي كي و زوتي توكوز زوتي ارش تمد ربنا ورب كل شيء زوتي جيسكaje و زوتي جون و زوتي جيسكaje فاق الحب والنوى O tje cili ke këndarë farën edhe përthamen. Munez zire të taurati o njënjilë o njënë forkanë, zbritësit taurati o njënjilë dhe koranit. A u dhe bikëmi në shëpër këllishej, në të akhidhën binasije të hi, unë kërkojmë brojtje me ty, për, shdo të keqje, për shdojtë gjëjë që ka të keqë, tje ke marët përbalit, për, për, për të më dhënë që tje drejtonë, përdojnë në rabët të më fjale, binasije, nasije që të balit thot Allah subhanahu wa taala ka për çdo çdo çdo krijes për përballjen e tij, domethënë që Allahu e drejton atë. Allahu e drejton atë. Këshku tin që përdorin përdorin gjuna Pas e Rabb. Pastaj thot Allahu thot profeti sallallahu alajhi wasallam, Allahumma anta al-awwal wa laysa qablaka shay', thot o, Allah. Edhe këtu në hadith më është shpjeguar pak më qartë se këshku ka ka katëra emra. Ka thënë o, Allah ti i një pari, laysa qablaka shay'u, nuk ka para te asgjë. U anta al-akhir wa laysa ba'daka shay', ti nuk ka paste asgjë. Kuan të vahir, ufelej, se fa për këshej, ti dukshme nuk ka si për teje asgjer, nuk kam bitu asgjer. Kuan të vahir, ufelej, se duhe në felejse, këshej, dhe ti e fshehti nuk kam më apër se ti, ti asgjer. Në simi sotëm, do vijë rrëdhe qartë këtyre emrëve. Nusë Allah në abit sukses, po vlezër, Allah i dhe më thënjëme vështirë për njëri në është të tasër për Allah. Nuk pofet për një kërjes, n që është e mundshme po flet për atë që atë që është krijuar si gjithçka jam. Po flet po flet për modështorin. Në vëllai do të thënë është gjë shumë e vështirë dhe njeriu domethën ngushtohet. Njeriu domethën i dridhet zemra, i dridhet gjuha kur thase si për ta. Sepse përgjithësi është shumë e madhe, edhe modështia është shumë e madhe. Ëndër disa raste njeriu domethën nuk gjen dot vetë fjalën e duhur për ta shprehur nga modështia që ka vënë në dorë. Për kuptimin e fjalës i emrit të Allahut par al-awwal, ai është pari. Ktu domosdëm kemi një çështje për të trajtuar. Nëse ti e thon më mësimet e kaluara, ne do t'i bëjmë mësimin inshallah, domund do ta bëjmë të inshallah do ta gjellojmë duke futur disa lloj çështje, çështje domnie, të cilat ku ashtojnë më shumë dijen dhe u bën një ofrim më shumë tek njohja e Allahut, duke thelluar gjithashtu dashimin dhe zbatimin e këtyre dhe dhënëve që dhe javim shalë, me lejnë Allah. Qështë jashtë, si që thamë Allah subhanët ala, përshkruhet me të silësin që a i është i parën, dhe më thënë që është pa fillim, i parën, nuk, nuk ka përparatia së gjë, nështë dhe gjë është maslidhë. Mirë po, e, a mëzghalë, mëzdofët këllë e gjeje, që Allah subhanët ala, në pa fillimësi, Nuk ka pas bër veprime, kanë ndenë për ta vepruar derisa krijohet krijesat. Çdo që pyetim, mund që dhe pyetim të mund të dalë në mend sepse ne dimë që Allah subhanahu wa taala, siç ka thënë hadithin e saktë, profeti sallallahu alaihi wasallam, e para gjë që krijoi Allahu është lapsi. I thati shkruaj. Edini hadithin deru funa. Amuzwala Allahu nuk ka pas vepruar, ne e kujtë që ne dimë që Allah subhanahu wa taala juot krijues. Pafëmin. Kjo e të puni zohës, pa fëllinë. Kjo e të odhëzohës, pa fëllinë. Gjithë e mërë ti ka pasë pa fëllinë. Shka që në dhe vetë pa fëllinë. Por të mësuzgjeruar shumë e vërteta në të qështit në të cilën, më thënë, ka të reguar në më argumënën dhe sakta të Koranit, Sunetit, Kjallës Salethe, të është që Allah, subhanët ta'ala, ka vekuar pa fëllinë. Ka vëpua pa tëllim kur ka dasho, si shka dasho. Si sotë Allah i madhëruar, dhull arshin me gjith, fa alul i majurit. Zotë rru si arshit madhë, veponë që partë të dëshiroj. Dihet se veponë të gjith me urtësin e ti, veponë që partë të dëshiroj me urtësin e ti. Edhe urtësit do të të vendosës dhëgjë në vëndin e vetë. Allah subhanu wa ta ta'ala, në ka treguar ne nga argumentet e sakta, nga hadithet profetike gjithashtu edhe në Kur'an është përmendur që dy gjëra kanë qenë përpara përpara gjithçka dhe para kësaj nuk dimo asgjë. Ato janë arti dhe uji. Arti dhe uji. Thotëllom subhanallahu alazim, nuhud, "Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana 'arshu 'ala al-ma'." A jeni ju që i ditë tokën? Ai ishte Qurdumallahu i cili krijoi qytën tokën për 6 ditë dhe arshi i ti ishte mbi ujë. Dën tuja, si mund bëhet bashkimi ndërmjet ktheja e jetë që thot të gjitha hadithe që ka treguar profeti sallallahu se para gjë që krijoi Allahu ishte lapsi. E, para gjë që ishte ishte lapsi. Tregohet tregohet në, në, në të njëjtin hadith në fund fare ose në një hadith të ngjashëm atë që thot edhe arshi i ti ishte mbi ujë ndërkohë që i shkojmë, do të them, kjo lloj parësie e lapsit ka të bëjë me krijimin e universit ose me krijimin e gjithë tokësit që ne e njohim sot. Do të thotë që kjo është një parësi relative, jo parësia në në të gjitha aspektet e krijesave. Parësia që ka të bëjë me krijesat që ne e njohim sot, lapsit. Prandaj mendimi më i sahtë i dietarëve, se dietarët kanë rënë në kontradikt, që kush e është krijesa e parë, a është lapsi apo është arshi i dhuj? Vendimi më saktë është që është arshi dhe ujë. Nuk opozon në këtë argument se pam. Para e di por në rruga, hadithi që ka thon profeti sallallahu alajhi wasalem e transmeton Umar ibn al-Husajn radiyallahu anhu se transeton Bukhariu nga Umar ibn Husajn rahimehullahi, shedi sakt, qato profeti sallallahu alajhi wasalem kan Allahu la yakun shay'un qableh. Fatashan Allahu dhe nuk ka pasur para ti as gjë, po kan arshu wal ma'. Dhe arshi tiston me ujë. ثم خلق السماوات والارض من باس كيو خيرت اذن وكتب في ذيك كل شيء ذا شروتي ن لوح محفوظ ذا ج. Domethane tregoj qe shkrimi lon mahfuz ishte mbas qe nisarshi dhe uji. Dhe ky gjithashtoj argument qe arshi dhe uji kan qen perpara perpara lapsit. Kyjo me kte mendimin, me kte mendimin e shehul Isami ibn Luteniye, Allahu me shrof. Ne po dikush mund pyet, cka ka pas para arshi dhe uji? Pogjija është Allah subhanahu wa taala bezhi që ne na ndalonte të, të na ndalon baron të dijen tonë deri këtu. Dije njëriu mbanon maron deri këtu. Nuk dinë njëriu se çfarë ka pasur para asaj të, par të ujit. Allah subhanahu wa taala bi thot: "Wa la yuhitun bishay'in min 'ilmihi illa bima sha'". Atë do të thotë domun të përfshin gjë që dije e di përveç asaj që dëshiron, përveç asaj që dëshiron Allahu, atë requoje atë. Domethënë, dije njëriu është shumë e konfuzuar. Nëse që fa ka pa për para, dhe dhe më allahu a di. Allahu subhana ta'ala në ka të rëguar që a i kryon që fa që të dëshiroj, dhe pon që fa që të dëshiroj, edhe që fuqishëm për shdëgja. Edhe dhe i këtu duhet du, besoj njeri ju. Nuk duhet fute në, në, në, në diska që, që para, ka që më për para, pa dhije. Ka thënë Suleiman e Tejmi, Rahimu Allah, shirov, Allahu më shirof, nëse do pyret e ku është Allahu, ka më bërtëtën që Allahu është në qelë dënëz do fuk kyet si ku ka qen arshi ti pa se ti ishte mbi qell do i them ka qen mbi ujë zëran nëse më thot ku ka qen arshi ti pa se disne mbi ujë do i them nuk e di Imam Buhariu e ka transmetuar këtë fjalë te Sulimani Tim në librin e tij khalku fa'ne al-ibad krimi ve dhe bërat robëve dhe ka thënë bashkë kësaj e ka thënë bashkë me saj fjalë sepse Allahu i madhëruar ka thënë ula yuhibunu bishay'en ilmi që më than Sulejmani te i më dha të gjithë fjalën në fund faze, un duke di se çka do paraqes, sepse Allahu ka thënë, nuk mund të përfshijë njëri dijen në dijen e Allahut, përveç asaj që Allahu i ka treguar njerëzave. Kjo vështje çështje quhet në dijen e Akides, në shkencën në akides, qëtë, e Akides, quhet ë zinxhiri i veprimeve pa pëllim. Ta mendoni pak domosdoshë, o vëllezër, këtë çështje po e sjellim nomun sepse Allahu këto tregon me pashtinë Allahut më veruara. Çikoju saq më dështor sa Mendinjë nuk ta kapi dot, smund ta kapi dot në njeriu. Dhe kjo lloj gjë do të shtyr ty, ti ta ta ndjesh adhurinë e vetë që bën se kë po vdon. Po vdon atë që është në më, më histori, shikojmë prindërit e atij të çuditshëm që nuk e kap më njeriu. Kjo çështë quhet zinxhiri i, i, i veprimeve pa fillim. Zinxhiri i veprimeve pa fillim ne ne besojmë, e risuneti dhe xhamati besojnë se Allahu subhanahu wa taala ka vepruar pa fillim. Ka krijuar pa fillim. Çdo krijesë vetvete ka fillimin e vet. Në xallauar pa fillim dhe në primin dhe pa fillim. Ndërsa grupet e humbur besojnë që Allahu nuk ka bërë asnjë veprim nëse krijon qytetën e tokës, sepse ka qenë i pamundur të veproj, pastaj u bë i mundur sipas filozofive të tyre të kota. Besimi i lexion xhamatës që Allahu ka krijuar pa fillim. Prandaj dhe i quhet krijues në pafillimsi. Prandaj dhe i quhet furnizues pa fillim, pafillinci. Si. Se, Allah s. m. t.a. e dimu mirë se shpa ka kërjuar, se si ka kërjuar, ne kemi për të të të të të më besojnë që të kjo është pakëllim, dhe primet e ti janë pakëllim, sikur se dhe i vetë është pakëllim. Thotë Shekhu Lissam i lutejmije, në librën e ti minha gjë sunetin në bëhuje. Thotë, mendimi i tyre të cilët thonë që Allahu subhanahu wa taala nuk ka pas vepruar në pafillimsi, edhe më pas filloi të veproi, ky lloj mendimi nuk është mbështetur as nga as nga sheriați, as nga Kurani dhe Suneti, tharë se nuk është mbështetur nga logjika, përkundazi sheria dhe logjika kundërshtojnë të logjikë. Gjithashtu ka thënë një vend tjetër, ne n, ka thonë ne besojmë Ne ne i themi shievave, ne i themi shievave të muafezileve, të cilët thonë që Allah subhanahu wa taala nuk ka pas vepruar në paqëllimsi, edhe më pas filloi të veproi dhe dhe të flas, duke qenë se nuk flisën përpara. Ne u themi atyre që, bazë, që keni, kjo lloj baze ose kjo lloj ideje që ju keni, që nuk mbështetet as nga Kurani, as nga Suneti, as në të parë, nga, nga nga nga, nga fjalët e parëve selefëve, sahabëve, tabiinëve përkundër e Kur'anit, Sunetit dhe e therë të sahabëve tabiunëve janë u kundërshtim me këtë që thoni ju. Këto fjalë ka thënë Minhaj Sunan Bowie në një i par, faqe 425. Kjo është ideja në lidhje me kultimin përgjithshëm lidhur me emrin i Pari, Allahu është i Pari. Në fundin shoqëro flasim për adhurimin se si ta adhurojmë Allahun me këtë emër. Duhet inicialmente një ide të përgjithshme lidhur me këtë emër, pastaj do të flasim domosdoshmë për e dhe një ide të përgjithshme lidhim me katër emrat e Allahut më dhënuar. Allahu Allah, subhanahu wa taala është i parë dhe është dhe i fundit. Ky është kuptimi filozofik, edhe këto janë çështet të cilat kanë të bëjnë me themra. Themi që Allahu subhanahu wa taala është i fundit. Cilësia, domethënë katecin e vazhdimësisë, domethënë që ai nuk nuk nuk vdes. Qotoakala al-hayy alladhi la yamut. Moshtet të, të gjallë që nuk vdes kurrë është pa fundë. Kjo është sitësia ti, si kurse të sitësia ti është që a jeshi parë i pafëllimë. Ka thënë një djetarë, gjuhaj të li qëtë është gjatë, ka thënë i fundit është aji cilë ngelet ngelet pas gjdo gjëje. I fundit është aji cilë ngelet pas gjdo gjëje, të në nëhën pas kërjesëve ti. Gjithashtu ka thënë imam el Khattabi, i fundit është aji cilë ngelet pas shkaterhime të kërjesëve. Edhe qëllimi i fundit është dhe më hëndë që nuk të thot dhe më hëndë që ka fundë. Por qëllimi i fundit është dhe më hëndë që ngellit pas kryeseve, por a i vëtë ishë pa fundë. Sikur se, vazhdojnë nëmë fëtabit, dhe sikur se themi që a i ishë i parë dhe i fundit, nuk ka për të fillim dhe asë fundë. Thot i më bëjhërkiju, i fundit është a i i cilin nuk ka fund për eksistencën e ti. E ka fërën të në libërën e leakt mbehakin ofjal Allah subhanahu wa taala ka qytur veten e tij i parë dhe i fundit dhe i përmendëm argumentet nga Kurani dhe nga Suneti profetit sallallahu alaihi wasallam kisha përmendëm mësipër deni pyetje ne themi se Allah subhanahu wa taala dorësh i fundit dhe ne themi se Allah subhanahu wa taala siç ka vepruar në pafillim në pafillimsi pa megjithëse mendi ju nuk e kupton tonë gjë nuk e ka bërë ai gjithashtu vepron në pafundësi Edhe faktë për të dhëgjë e kimi në Kurani. Faktë kimi në Kurani që Allah subhanët ta'ala thot për të gjenetim. Ukullu ha daimun u dhillu ha thot. U shimet të gjenetjën për hershme edhe, edhe e, hije të gjenetjën për hershme. Gjithashtu Allah subhanët ta'ala ka thot. Kala Allah hatha jomën e jomën fa u sadiqinë në sidhë kuhumën. Thotë Allah i më dheruar. Allah ka fënësuan ma i dhe këshu. Këfa Allahu kjo është dita që u u bëndë dobi të vërtetëve, vërtetëci e tyre, për ta ka gjenete në postetësidheve, rrjedhin lumej, jenë të përjetëshmë në të, të përherëshmë në të, Allah është i knajqë për të të të, dhe atajnë të knajqë për të ti, kjo është pittoria më dhe. Tërgohën Allah është i atajnë të përherëshmë të. Sigur se ka tërgohër për banorët të e zjarët, dhe ka thërë, Umej, ja, As ka thënë dhe kush e punëson Allahu dërguar një tip për të është zjarri i xehnemit përjet i përjetshëm ndër, i përhershëm të pafundm në pafundsi. Gjithashtu Allahu subhane ve teala ka thënë kullu mena alayha fan wa yebqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, që do gjithëshka tharrohet dhe ngjen në fytyrën e Zotit thënë të i cili është mbështetori dhe bujari. Si mund të bëjmë bashkim ndërmjet argumenteveve? Nëmitri dhe jepar ne themi që Allahu është pafund, ne vetëm Allahu është pafund, ndërkohë që ne e dimë që banorët e xhenedit janë pafund. Ndërkohë që ne e dimë ajeni që kuron që Allahu thotë çdo që do të shkatërrohet përveç fytyrës së tij, doon përveç Allahut mëdhoruar. Kjo më ide, këto do të thonë ja nuk bin punësh të më njëri tjetër e para gjë. Kur thotë Allahu mëdhoruar, çdo gjë që do të shkatërrohet do të kanal për ditën e gjykimit. Pastaj do të rinj gjallë Allahu krijesat për, gjenës, në gjenës, për, për në Ndërsa, që të dhifur xhenesën xhenënim për të dhënë shumlimin e tyre që ka çdo push. Ndërsa për sa i përket çështës si banorët e xhenesës xhenënimi doin të përherëshëm, të përjetshëm. Në pafundsi, kjo nuk bëhet në kundërshtim me fjalën që themi ne që Allahu subhanahu wa taala është i pafund, dhe vetëm ai është i fundi, nuk ka mbështetje asgjë, dhe do të thonë është i pafund vetëm ai, parrsyes sepse do të bëni dallim diçka. Allahu subhanahu wa ta'ala është i pafund, sepse ai është Allahu i madhëruar dhe është i pafund, nuk ka nevojë për asgjë. Kurse xheneti është i pafund sepse ka nevojë dhe ka nevojë për Allahun e madhëruar. Xheneti është i pafund sepse Allahu e ka bërë xhenetin pafund. Kurse vetë Allahu subhanahu wa ta'ala, që urtësia si e tij, nuk e ka fituar nga askush, sepse ai është i pafavshëm. Nuk ka nevojë për krijesat e tij. Ndasë xheneti është pafund sepse Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë pafund. Kështu që bëjt dhe linë në dhëmejt dy pafundësitës. Pa pafundësia që është të cilëcija Allahu dhe pafundësia të cilën ja ka dhurua Allahu të gjenetit dhe gjahdemit. E ka dhëmë si shpëblim për ta dhe dhe linë për ata. Për e sëse të gjërështë qartë. Pafundësia kërijesë nga pafundësia këriusit. E dhe të shëllim dhe më nukur të temi që Allahu subhano ta'ala është i pafundë dhe vetë Mejë është i pafundë. G Prej kuptimin e të fjales të emrit Allahot i fundit është që TKi më baron të gjitha kryesat. Si që së transmituar të, të Bukhariu, TKi më baron të gjitha kryesat, TKi më baron të gjitha cërse të kryesat dhe problemet e të tëre. TKi është këtimi në gjë gjëje. Si thonë, që ka thënë në profetje S.A.S. në hadithën që e trasëtonë Bukhariu nga Bera R.A. Hun, se profetje S.A.S. e kamësua Bera në që të thotë kushtëri e për Fetur Gjumë, Allahumma astantu nafsi ileyk wa Allahumma tadzawu zawnati ma tu, wa fawwatu bi ma ileyk. Tadzawu zawnati ma tu, wa aljidu Allah ileyk wa istrahawati khu. Raghbatan wa rahbatan ileyk, meshpres me frik por ty. La malja wa la manjimka iley ileyk. Nukashpotim dhe astrahim pra ideje vetem se te ti. Që tregonu një qithimi çdo gjëje që ka njeriu kthe te Allahu më qeruar. Për ne ky është një prekuptime të fjalës Allahut, hu al-akhir ayy shukuri. Emri i tretë është emri Allahut Ta tavahim, tavahim. i Allahut subhanahu wa taala, al-Zahir, al-Zahir. I dukshëm. Do thotë i cili është vetmi që përshkruhet me cilësinë lartësisë, lartësinë e qenën e tij, lartësinë e pushtetjes së tij, lartësinë e cilësisë së tij në tre lartësisht të cilët i përkasin vetëm Allahut të Madhëruar, të cilat kanë të bëjnë me emrin i dukshëm. Sepse çdo gjë e dukshme, siç ka thënë Al-Qayyim al-Jundiy, çdo gjë e dukshme në të vërtetë është e lartë. Prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam kur ka shpjeguar atë emër ka thënë se ti i dukshmi nuk ka asi për teje asgjë. Dhe pothuaj sikosh ka ardhur të shquar, nuk ka ardhur të pra shquar, nuk ka thënë i dukshëm, por ka thënë i dukshmi. Nuk ka asi për teje asgjë ka thën e, gjithashtu domthonj për kuptimeve që merren domthonj e i dukshme gjithashtu siç e thamë është që cilësitë e ti domethënë të larta, që në të tjeshë të lartë, pushtet të lartë. Kan vend dietar një kuptim tjetër kan thën që ai ishi i dukshëm sepse njerëzit e, e njohin atë me argumentet të logjikës së pastër, edhe pse nuk e shikojnë atë. Prandaj si i dukshëm. E njohin atë me anë të gjurmëve vepra të veprave, të cilësisë ti, të tij, të krijesave të tij. Për më tepër, ky është një prej atributeve të emrit të Allahut dukshmi. Thot i Dukshmi. Thotimul Athir, i Dukshmi është një prej emrave të Allahut i cili do thotë që ai është sipër çdo gjëje. Nëse thuhet që i Dukshmi do thotë që Allahu subhanahu wa taala është i njohur me anë të argumenteve të logjikës pastër e ka njohur njerëzit me anë të gjurmëve të telcivës të telcivës të, të tij edhe të vepër e të ti. Gjithashtu, i dukshme është aji cili është faqju drita e ti me gjithësa i shifshetë, në, në botën e fshetë, sikur se është faqju gjurëmët të vepër e të ti, të kërjesët e ti në botën e dukshme. Ka thënë Ibn Ujërir, Ibn Ujërir, vahim o Allah, i dukshme i dukshme është aji i cili është si për shdojëje është më i lartë mi çdo gjë. Nuk ka gjë si për ti. Edhe ky emër siç e thunë siç e tha më parë është përmendur në Kur'an dhe Sunet, në Sunet Hadithën që përmendom më sipër. Po çehul Islam ibn Teqie, grade më lart e, e cilësisë, celaltësisë të akon vetëm Allahu të më, më dhurojë. Garda më lart e cilësisë lartësisë në të treja aspektet që përmendim i takon vetëm Allahut më dhëruar. Sepse ai është më çdo gjë dhe të gjitha aspektet. Është më çdo gjë. Dhe si dihet, ana lart, ana që është lart është ana më e ndershme. Nëse do të thuash ana më me, me, me vlesh më lart, më më mirë, do të themi që anët janë lart, poshtë, gjatës, majtas, para, mbrapa. Kus është ana me e me lartë? Ma na me mjerë? Ana e lartë? Përne pra edhe njeri unë, dhe dojqitin e vetër panon që Allah s.w.t. është lartë. Edhe por të të të rasim për emin Allah të më i lartë, ose i lartë që janë 2-3 e marë, të Allah të madhëruar, dhe të të të të qështje në mënyur më të zyrruar, dhe të të rguar argumentet edhe realitetin, të cilë nuk e njofim shumë i zëmësimalë nësot, në lidhe me lart Argumentet që tregojnë që Allahu Subhanu Teala është lartë nçumta e thon do të përmendim vetë jsonë nënën e lotit. Emri i katërt është është Emri i Allahut i Përshëftit. Ai është i pshërfuar nga nga sytë nga nga syt e krijesave të tij. Nuk e shikon një jetë në dhunja, sikurse nuk arrin ta nuk ka rënë ta konceptojnë dot ta shikojnë plotësisht një jetë në ahiret në të gjitha aspektet. Allahu më dorë. Ne sihtar të shohim por nuk mund ta por nuk mund ta arrijm dot me shikimin e tyre plotësisht nga më vështira e tij Allah i më dhëruar është fshehur në shikimin në shikimin krejtësave të tij për një për një urtësi që ai e di por ose për shumë urtësi që ai si e di sikur s'është fshehur nga më vështira e tij prandaj ve ju e dini historinë e Musa alaihi salam që thoi Allahu te mëdhëruar O Allah qal rabbi elni yndu ileh ti the Zot ma mund të të shoh ty thia qal lan tara hu nuk e por të mbara u laq inndurin eljebel aynistaqarra makanu fasawfa tarani ti do po shiko tek mali se mali që ndonë vend ke për të mbarë perma tajamma tajalla rabbi leljebel ja'alahu dakka do ku shfaq mali ku shfaq Allah subhanahu ta'ala mali e bëri të pluhur u kherrë Musa saqqa. Dhe Musa fiket. Qut ibn Abbasi ju shfaq Allahu Malik, shfaqe ju shfaqe Allahu Malik sa një gisht. Do të thonë shfaqi domoshta nga drita e tij sa një gisht. Dhe kur ra drita e gisht, drita Allahut marritë të bëri të pluhur. Ta bëri të pluhur. Prandaj u vlezë Allahu subhanahu wa taala morqinë ti e tij shfëhur nga kriset e tij. Apo mbi vë djetarve, sikurse Allahu subhanahu wa taala ë bëri pluhur malin kur a drita e tij kushtu duhet du, du ti bëj gjunahet drita e besimit të tij në të në zemrën tënde nëse më dorë të kenjohur me vështimin e tij ti. kur thyj drita e besimit në Allahun në zemrën tënde duhet du, du ti bëj pluhur gjunahet që kanë hyrë dunjas, që në dashurinë e dënyas nëse ti më të vërtet i para ty që vëm, pluhur, e kenjohur dritën e Allahut më vëruar pande Musa alayhiselam kur e pak këtë lloj gjëje çu bom malin pluhur atik direkt Jonat fikët, domo vështirë të pa. Nga më vështirë Allahu subhanahu wa taala. Pam se ai është i fshehtë. Gjithashtu një përkuptim i të fjalës të emrit Allahu i fshehtë është që ai subhanahu subhanahu wa taala është më afër çdo gjeje se çdo gjë. Është më afër çdo gjeje se çdo gjë. Dhe kjo ka shfaqur do profeti sallallahu alaihi dhe sallam duke thënë Ont al-baatinu falesa dunaka shay' ti, shehdo nuk kam afarseti asgjë, nuk kam afarseti asgjë. Nidhe siç ka si thënë Allahu më dhëruar, "Qonahnu po aqrabu ilayhi min hablil-walidi, lay yumafar" mafar ti se do të marrë qapën. Nuk duhet kuptuar ja, për kësaj, mos harroni se Allahu subhanuhu teala është bonë qëseve të ti. Jo, Allahu është i dashur. Lart qëseve të ti, i dashur për qëseve të ti. Por kë ka një kuptim që do ta përmendim shkurt, flasim për adhurimin që nxirret për këtyre katër emrave. Tot Zajjaj, i ndini ditë të argjuesit e famshëm sipër. I fsheht, ky është një kuptim tjetër i fjalës fsheht. E fsheht është dituri të asaj i cili di të fshehtë të gjërave. Është fsheht, ai sa e di të fshehtë të, të gjërave. Allahu subhanahu wa taala di të fshehtë edhe të, të duhshëm. Dhe për to e fshehta është e duhshme. Ka të një mamë në këtëpabi, i fshehti është e i cili është fshehur nga sytë e kërjeset e ti. Allahu Shukhanu wa ta ta'ala është i fshehti edhe kjo e mërë të regon që Allahu Shukhanu wa ta ta'ala është afer dhe është imbuluar nga kërjeset e ti. I vërtejti është imbuluar nga kërjeset e ti. Allahu Shukhanu wa ta ta'ala është imbuluar nga më dështia ti edhe për urëtsin që, që, që ka në të legje. Trasmetohet trasmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu se profesi se profetit sallallahu alaihi wasallam u ngrit dhe tha tha inna Allah la yanam u la yambaghi lahun yanam Allah subhanahu wa taala nukle dhe nuk dhe nuk i takon aty të tjetër sepse Allahu nuk ka nevojë nuk ka nevojë të fjetë në fund fare hadithit thot hijabu hunu hijabu hun an-nur qoft perdia e tij është dritë kur mund ta shikojmë fytyrën e tij është perdia e tij është dritë se në transmetues thua se fytyra e tij është dritë sikur ta zbulojmë perdën e tij kanë për të digur ka për të digur drita e fytyrës së tij çdo gjë ai thënë, gjithka, sa arrit shikimi i tij do të thon gjithçka se Allahu subhanahu taala shkon gjithçka do të digjet universi i gjithë kjo një është një prerë urës që Allahu subhanahu taala është mbuluar për ne jesh ai është i fshehtë me perdën që është dritë Të adjet rasatom Bukhari, nukhima adjet është që saktë, dhe këtë tërgonë realitetin e madhashrisë a Allahu Subhanahu wa ta'ala. Êtë gjithë është ka të roheshe, nëse të zgullonë të perdën e ti. Kurse njëri u një një që është ka që i vogërë, ka që i dogërë, e këmërështonë Allahu Subhanahu wa ta'ala, nuk e ka frikët të, nuk e dohet të, tërgohet një zorë me vetës e ti, e harronë Allahu në madhërua. Cijeta si Allahu subhanahu wa taala, tashmi i larti dhe Allahu subhanahu wa taala është më afër dojes së çdo gjë. Edhe kur i bën punëtim, sepse Allahu subhanahu wa taala ka përfshirë çdo gjë me fuqinë ti, e tij, çdo gjësh në pushtetin e tij, çdo gjë është në shikimin e tij dhe në vazdhimin e tij dhe ai është më i artshmi i tij. Të shfarë durimesh në zjetin. Për këtyre katër emrave që ka përmandur Allah s.t.a. në Koranë dhe profetit s.a.ll. hadithet s.a. Për para se të klasim për të qështje, dhe dalim pak nga tema për arsuj që të, të kuptot më mirë ideja për të cilën, për të cilën dhe hëndon të klasim. Kjo ideja është, aji që ka përmandur edhe Ibn al-Kajm i Luzin një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një Ja o juha nas <inaudible> antum al fuqara'u ila Allahu wallahu al ganiyu al hamid O o njerëz ju jeni to vbegët të nevojshët për Allahu ju jeni to vbegët të varfët të nevojshën për Allahu wallahu al ganiyu al hamid kur sa i jeth është i pa nevojshëm në dorë diem pasuritë të çdo gjëje është i falendëruar i lavdëruar për të gjitha ju jeni të nevojshëm për Allahu duke u pozuar në krijet kuranorë Një për i gratëve të mira, një për i punëve të mira të cilë të të arri njeri u është e të jetë i nevojshmë, i vëbekt për Allah në më dhururë. Kemi për qëllim i fjallin vëbekt dhe mund të jetë i nevojshmë për Allah në më dhururë. Shtë të ndje i nevojnë që ka për Allah në shdojmë. Këllë i gjëje, këllë i gjëje, këllë i gjëje, këllë i parathurimeve, më të më dhaj që mund të arri njeri njeri u të jetë të ndiej vetën e vet që ai ishte i nevojshëm për Allahun më dhuar. Këto nevojë ka shpjeguar dietarët, fotim në kainel xozie për për këtë nevojë, domethënë, vot të jesh vobekt, të ndiejsh vetëm vo të vobekt, të, vo të nevojshëm për Allahun më dhuar, ka thotë, është që mos shikosh, të mos shikosh për veten tënde pushtet. Nuk ka thënë mos kesh pushtet, ka thënë të mos shikosh për veten tënde pushtetin. Do të thotë që a i cili është i varëfër Dhe i një vëshën për ambahun Nuk e shikon që atë pasurit të cilin e i e ka E ka të zvetën Por e shikon realitetin e saj Realitetin e saj gjëjë është që këtë pasurit A ka dhe në ambahun më dhëruar Këtë shëndet a ka dhe në ambahun më dhëruar Këto mirësi që i keti ka dhe në ambahun më dhëruar Nuk jam porna jote Kur të shikosh këtë dhe gjëje Atëherë të jem ka dhënë emrin aty të quajnë të vobeqt, për të cilët Allahu subhanallahu teala ka thënë o i jesh vënë të vobeqt. Është kur ta ndiesh lujemin, atëherë ti duon të të kenë dërin të hysh te kryejtë forma. Është të, të, të, të ndiesh i vobeqt, tek Allahu i mëdhëruar, sepse po u ndier i till, atëherë ti je pasaniku më i mënd, sepse ke Allahun e mëdhëruar. Prandaj ky është një humi i çuditshëm votë, i cili është i varfër dhe pasaniniku i moh, është i varur por vetëm për Allahun dhe pasaniniku më, më ka thun, ka thun i madh në Allahun e mëdhëruar. Ka thënë në Ibn Qayyim Juziye, varfëria është të mos shikosh për vetën tënde pushtet. Prandaj çka ka në dorën tënde është Allahut dhe ti veti je i Allahut. Edhe ti veti je i Allahut. Prandaj njeriu nëse nëse shikon këtë lloj çern, këtë gjë, në çdo formë siç thot Ibn Qayyim Atë është t'i e si punë në sklavit. Më Allah në madhëruar, t'i e si punë në sklavit, që vepron në pushtetin e zotërisë t'i, i ka dhënë qesin e magazinave edhe i përdojnë që shdo zotëri e ti. Kështu t'i të robit për Allah në madhëruar, që ka këriuar, ka funizuar, ka i ka dhënë t'i gjitha misit. A i t'i ka dhënë, a i t'ka dhënë shdojtë gjërë, edhe ti është nuk është e jodja. Ta ka dhënëu mallë më dhëruar të gjitha lumturisë dhe kjo është realiteti. Çi të provojë ti, a do isht i parë tyrë të cilët e ndjejnë që me këto janë të vërtetë thojan pallaum se të miat, apo do isht për atyri që do të duket vetja se kto që të ka dhënë Allahu janë të tuat, nuk janë pallaum. E to lë gjithë do të kërkosh kur të ty kur ty do të, të, të kërkoj Allahu um, që veten tënde të sakrifikosh për Allahun. Um. Kur të kujtosh Allahun um, që pasurinë të tënde ta të të të të japësh për Allahun. Um. Atëherë, nëse ti e për e tërë që e shikojnë që ti e nëvojshën për Allah në më beruar, ti e për e tërë personëve të cilët nuk e shikojnë pasurinë në tërë si të të tërën, por shikojnë që Allah o ka dhërë dhe, dhe i e ka, dhe e ka i do këtë e të zëgjën, atëherë, ti e ka arritu të drati që e të marfarit. Dhe këndirin të hyshë në të mejë në këtëra jetë kërënorë të matë. Edhe atëherë për të kuptuar që fotollojmë dhuruar, thumuxhalakum khalaiq fi fil ardh dhe më pas dhe një bër ju zëvendës në tokë. Nuk e ka thënë zëvëndë, zëvëndë, zëvëndë, zëvëndë, zëvëndë. Dhe më dhe Allah më dhuru ju keni bërë sundues në tokë, por e ka thënë zëvendës, domethënë zëvendës. Domthon Allah os prantalet të ka dhënë ty të ta ka dhënë ty në dorë, ose ti e ke atë, por ti je zëvendës në tokë. Ka vrunë tokë Allah zëvendës. Ne ndam burë kevet e amelun që të shikojmë se si do punon. Shikoj Allah se si do punon njeriu. Domthon ti ka dhënë gjithë to vend për të shikuar A do të duke të veke se ti e i nëvojshën për Allahum, Apo do të duke të veke që ti këtë të tukat e gjarë. Thot i Vilkaim, Ivarë për është aji cili nuk e shikon pasurin e ti, Nuk e shikon që aji zotron gjë, Dhe nuk ka thënë aji cili nuk zotron gjë, Por ka thënë aji që nuk shikon që zotron gjë. Se? Nëse rëndet e të jeshtë që në shikojmë, Kënë i pasë profetë që kanë gjën pasanik, Për shohën S Pa Iselam ka pasur shtet në tokë. I ka dhënë Allahu buxhet që nuk i pakon ta skuqë pas ti. Nuk i takon na skuqë pas ti. Sigurisht se Ibrahim Alayhiselam ka qenë i pasur, Xhuaib Alayhiselam ka qenë i pasur. Sahabë ka, pas ka pasur shtet që janë pasur. Dhe kjo lloj gjëje nuk i ndjerta ata nga ky lloj emri. Emri pra Vobe, pa allahu allahu për Allahun më duam. Pse sepse ata i kishin të pasur i pata e dinin që ke pasuri është Allahu dhe këtyre. Allahu ka qenë dhënë për të sforhuar ata. Nuk e shikonin që ata në të vërtetë ishin ishin pasanik, por shikonin se kjo është pasuria ja e Allahut. Do ka thënë Allahu subhanuhu teala për për çikuar se çfarë do veprojmë këta. Pandaj Allahu më thua shikoju me ze. Ne lexojmë Kur'anin, por ne ne nuk e kupton çfarë thonë Kur'ani. Sa herë kanë, sa herë kanë lexuar edhe thënë Allahu Kur'an, "Kella innal insana yatgha ar rahu mustaghna." Sot prakonë se njeriu thotë e tepront. Ne dal nga kufitë, nga kufitë të vërtetës, dal nga kufitë e dhur. Kur shikon vetën vet që ai është i pasur. Nuk ka thënë Allahu subhanehu ve teala që ai është i pasur, kur ai është i pasur. Nuk ka thënë Allahu subhanehu ve teala që njeriu ka jo kalon kufirin kur ai bëhet i pasur, por ka thënë kur ai shikon vetën vet vetë të pasur. Sepse pasuria në të vërtet, nëse njeriu e jo përdor për hajër, nuk është gjë e keqe për njeriu. Jo, por gjë e keqe është ta shikosh veten që ti je i pasur, duke të vetë që ti je pa nevojë për Allahun mëdhëruar. Kjo është e keqe, para ne thot Allahu mëdhëruar, erra astaghna. Ah, Njëri ju të të kalohë kufinë, këra i e shikon vetën e vetë, ka të bejme këte që është këtu në zemërë. Atë të kohë ahuna, Profejtë së salim ka dhëmë dhe voqëmërinë, është këtu, këtu është origine dhe voqëmërinës. Po e kuptohet të ndaj gjeje, që është e në të vëbëgtit, atër djejë që i vëbëgtit, vë në më thënë, ka trenën tre grada. Êshtë në tre grada. Po nuk kalovajt para, nuk shkondë të të, të të ke dyta. Po nuk shkondë të ke dyta, nuk shkondë të ke treta. Dhe shkën njërë për e të tërë është me mirë se tjedra. E dyta është me mirë se e para, dhe tretë është me mirë se e dyta dhe e para. Dhe të tre janë gradët që të gjisin për të kalovaj më dhe rorë. Grada e parë e varë përrisë për të cilë e kam folu dhe djetarët dhe kam të nështë grada e zuhdit. Grada e zuh është njeriu te largon në dynjajën. Zotun largon në dynjajën. Do thot ta lësh fara, ti ja heqesh me dora, mos kesh asgjë dor, jo, në dorë, fitesh i varhën, jo mungosh kuptimin. Ideja e përgjithshme është më e mund gjithmonë është ajo që thon, mos e shikosh pasurin, por shikosh atë që atë që e sundon në vërtet pasurin që ke. Ti je vetëm përdoruesi të asaj që ka bënë më, më dhëruar. Prandaj Ka dhejmë në kajim e ndozijë, përgredën e parë të varë fërrisot është, që ti t'i shkundës duhet për e të njësë, duke mosin lakmitarë për të arruetur e të, sikur se duke mosin lakmitarë për të mbledhur e të, për të mbledhur të njësë. Edhe goja jote, mosërendi, goja jote mosëlasi, asë për të lefëdruar dhe asë për të shardë të njësë. Që kuptimit të kjo? Kuptimit që që njeriu ti shkuni duartë të vetë duke mosë kujdesu për dhynjan, atyko ka dhaluar Allah. Mosë kujdesu për dhynjan me lakmi, duke mosë dhën në kopratësia atët që ka urdhuruar Allah. Me kopratësia. Nuk po të themi duke njeriu njeri dhe me thënë mosë mos mbredi pasuridhë mosë punojë. Qëllimi është mosë japa atët që, që, që ka urdhuruar Allah së për anë të atë të atë. Sikurse, si, si shkuni e duare për dhynjasë në tëllë e edhe gojën nuk duhet të flasë. As ta lë vdëroja as ta shahoj. Sepse ai person që e lë vdëron diçka tregon që ajo është zemra e tij. Besimtari i më thonë, "Ka dynjan në dorën e tij, po jo zemrën e tij." Besimtari ka dynjan në dorën e tij, po jo në zemrën e tij. Pam, nuk duhet ta lë vdëroj dynjan, rreth nuk duhet ta shahoj, po më duhet ta shahoj. Sepse njeriu kur e shan diçka tregon që ajo domthoni i ka zënë vend në zemrën e tij për shkak të asaj por fizikën që ta largoi dhe fillon në shomë. Domthonë, apo u pas ka vënë në zemrën e tij. Prandaj ti kur shikon diçka që është shumë e vështirë për të, ty, fillon të thotë keq për ta. Ndërsa nëse do të shikosh për shkakun të lesh diçka që është pa vlerë, as nuk e për nuk ka nuk e për të interesuar për të, as nuk e ke për të thënë domthonë rëndësia e saj, sikur më marr tash kur shumë një Në gjysmë molle, pata dikush ze ti e mor ata e lemë një nuk nuk nuk i intereson për ta. A do të shkonë më të pranojë që ti ke ke bërë diçka të madhe që le të gjithë të kuptojnë për molle? S'ka shkon më, parëse sepse për ty kjo ka vlerë. Ku do të jetë për dyndëjaja kur thua që një për Allahun, atë vjen për Allahun. Kur thua që je për të di për mos e sigurisë duke bërë diçka të madhe. Kjo është ideja e kësaj grade të parë. Kjo grade e parë, kjo zgarda e parë evaporis a dini se është ky njeriu ky njeriu që ka kaq të ka, ka gratë ashi puna e gruas që është duke lindur e ka barkun e ka barkun shumë madh në mujt nëntë edhe për çdo ditë për lindur kush është ky njeriu ty pret që të lindë i shpirti i ti, tij të lindi të dalë nga errësira e të dyjnjos për të shkuar e tek më vështira i Allahu madhëruar me shpirtin e tij Jo lindjes lindja e dytë e njerëzit. Prandaj njerzit janë tre lloje, një person që është zhytur në dunja, një person i cili është i larguar nga dhunjaja dhe, dhe një famë të shkurtër ka duam të tragjosh në dhunjaja, dhe një personit i cili është gati në lindje, nuk ka as këtyë aspekt. Edhe ky domethën prej ditë të dini se të lindit të largohet. Kuq që Isa alayhi salam i ka thënë shokëve të tij Nuk keni për të hyrë në pushtetin e Allahot madhëruar, dhe e se të lindë në dyherë. Herë në parë do lindë është kurë të si në në dy nja, herë në dy dëshë kurë të lindë i shpirë të jotë. Ndë këtë larguar në të dy nja të dali për shtratit të kësa dy njare të këtë pushtetit e Allahot madhëruar, të këtë besimit i vërtet, në këtë larguar në në të dy nja duke shikuar të gjithë njerëzit si një mjet që ta ka dhënë Allahu ndoherë për të punuar me ta. Kjo është gjatë e parë e varfërisë. E vë, e çënis të vobek. Mi e po, do të pasoj parasysh se në dy raste njeriu nuk quhet i dhën pas botës edhe pse flet keq për botën. Rasti parash, kër i parë është kur do ti tregosh dikujt dyja është e keqe. Në të dy rasti nuk thulhet që njeriu e ka e ka dhën zemër pa neftë keq për ta i ka zumbën shumë zemrën, po ne ke këtë kich çfarë. Dhe në rastin e dytë ku njeriu ka frikë se mos anonë në dyllaj, atëherë nuk ka problem se veti për ta. Nuk juhet për ato persona që dyllaja për të kanë zemrën ka e ka zumbur shumë. Kjo është grada e parë e të qenit i dobëkt, i nervozan pralojmë dhëruar. Do thotë që të largoshmë dyllaja. Po sulagove në dyllaja, po largove nga njohja e pushtetit tëm dyllaja duke e njohur që ky është për të dhënë anonë më dhëruar se nuk mund të qesh kurr të çdo personi që ndjen veten që është nevojsh apo lëmohet më dëgor. Kurse grada e dytë grada e dytë është ajo që ka të bëjë me mësimin e soshëm për çfarë po flasim ne. Tham gradën e parë të drejtohesh pa nga hireti, me punë të mira, ta shfrytzosh ta shfrytzosh çdo frymëritëmën për të arritur tek Allahu mëdhëruar, duke u larguar nga kjo dhunja, duke u koposur me atë që të kënaqë Allahu mëdhëruar. Në tëllë rrasit, ti ke për të qenë për ty që janë të vëbët. Kënë derin të hyrë të kjo e jëtë kërënorë, që përmëndu. Kurse grada dyt, e dytë e vëbëtësis e ndjenjë se ti i nevojshën për Allah në madhërruar, është që ti të shikosh që zdo mirësi që ti ke e ke vëndë për Allah në madhërruar. Mos shikosh që punët uaj që bëndi janë për teje, punët e mja që për namazë i otë, agjerimin jot. Sodakaja jote, mos kujtose temperaturën, këtë për, për Allahun më qelor. Allahu subhanahu wa taala me mirësinë ti e tij dhe mëshirën e tij, ti dhuroj këtë gjendje. Ti dhuroj këtë udhërime të të bëjnë ti për këtyrën. Allahu subhanahu wa taala është para çdo gjëje. Edhe si i parë që është para çdo gjëje, sepse ai është i pari, ka emrin e tij i pari. A i ti dhoroj në pafilimësi Kër shkruaj ti Që ti ti jesh për atyre personove që janë të uzuar E të audrojnë Allah në më dhoror A mëndon ti Se punës dhe tua ndërmjësuan të këllohum Kër i tha lapsi shkruaj Dhe shkruaj ti që ti dhe jesh për të uzuar dhe A mëndon ti Sa Allah subhanatala I ka shkuar ndër një për të ndërmjësuar të këty Për të thonë që Putë e filanin të besintarët Një okur Por kura sekjo, kjo është vetëm mirësi për ti, ndër nga mësira të tjera i turdhoj Facebookun, zë shumë njerëz tjerë. Duke shikuar këtë lojë, e ke për të kuptuar që kur thotë vallë madrorisht i pari, kjo do të thotë që ti të njohësh i mirësinë që si ka dhënë ty kanë radhë vetëm për atë që është i pari, pse s'ka parë të asgjë. Kur ta kuptosh këtë lojë, ti ke filluar të, të hysh në gradën e dytë të atyre personave të cilët kam arritur gradën e vobëqsisë kam deri të hy në edin pronë që më dono si kur tashohesh që skaqe janë vetëm skaqe do në të thënë vërtet çdo mirësi ka ardhur vetëm prej tij kumbi kum nëniamet e familëllah çdo mirësi që keni ju është vetëm prej allahut sepse edhe i fundit allah subhanahu taala i sheh fundit mos harosit të gjitha skaqe që do mbarojnë çdo që qeton të botëja do mbaroj. Çdo gjë që, që të shërben ty në këtë botë do mbaroj, do të ngjene vetëm Allahu i mëdhëruar. Prandaj, duhet të kuptosh këtë gjë që ta lidhën zemrën tënde vetëm me atë që ngjelen, dhe jo ta lidhësh vetëm me shkaqet që do zhduken. Kullu shay kullu shay halik kul illa wajh. Çdo gjë do shkaterrohet në fund të vetë. Edhe ky është një lloj durimi i Allahut me emrin e Tij i fundit. Ku ta ndiesh që çdo gjë do shkaterrohet përgjithsi, atë lidh zemrën vetëm atë është të vetë me i dëmëgjëles. A zi tjetër, ndërsa adhorimi Allahot, me emërn e ti, i dukshmi, është profetis, sallam, të që ka thënë profetë sallallahu ajo sëllem, ku anë të dhajën, ku anë të dhatën, ku anë të dhatën, ku anë të dhatën, ku anë të dhëtën, po të ti dukshmi nuk ka si përtejë e zgjë, dhe ti e pëshetë nuk ka maafës e ti e zgjë. Kështu që njëri ju, kur të sigurohat, dhe nuk ka si përti atë gjë, dhe e pushtet të ti është mbishtë dhe gjë, edhe, edhe Allah s.t. i regulonës dhe gjë nga lartë poshtë, si shka thënë Allah i madhruaj, i lejë i jesë adhul kalimu të tajimu l'amnu s-salimu nërfaw, të të ka i në gjithën fjalët e mira dhe punët e mira a i nëgredë, dhe mënë që Allah s.t. shmejnë lati, të të të të të të të gjëje, atër të të ke për të buktuar që t'i ke se zyma jote drejtuet vetëm tek një i adhuruar. A nuk e diverë atë kur ti ngrihesh ngushtë, sikurse ti ngre dorën lart, edhe zemra jote ngrihet lart për të drejtuar për tek Allahu i madhëruar. Sepse ti e di që Allahu është më i mirë, që Zoti të cilin adhuron, ai është kibla jote, ku drejtohet zemra jote. Zemra jote drejtuar vetëm tek Allahu i madhëruar, pse ti e di ja është lart sepse ai është i dukshëm i cili dëshmin çdo gjë dhe jo si ata të cilët mendojnë se Allahu nuk është mbedarsh, nuk ka mbedarsh atje. Ata e kanë humbur zotin e tyre. Prandaj, nëse ndonjëri për, për këtyre personave të cilët thonë se Allahu nuk është mbedarsh, nëse ndonjëri për ty për ty të dëshiron Allahun, ta udhuroj me sinqeritet, po dëshiron të udhuroj Allahun me sinqeritet, sa pak janë ata prej tyre ka për ta kërkuar zemrën e Ti Allahut në gjithë universin dhe në fund fare pas ka për të bërtur në tokë dhe ka për të qendruar dëgjë si thon Sufiti. Sepse mirësh nuk ka për ta zgjën. Prandaj detyrimi i mi është të zbresi në tokë. Kështu që është mirësi për Allahut që ti ta njohësh, që emri i Allahut i dashur thot më thotë se ti tanjohsh ai është më i larti edhe të, të drejtosh zemrën tënde të vetëm nga ai. Në autorimin e tij. Kur të ndihesh ngushtë zemë ariotë të drejtodhën të kaj. Thuat, që dytë djetarë, ishën duke dialoguar për lartësinë Allahot në dhëruarën. Njërë për të rishë ima me Gjojni, kurse tjetër qëshë ebu, ebu, ebu, El Hamedhani. El Hamedhani. Dhe i tha, këtë djetarë i qëshë El Hamedhani, i tha Gjojni të lerë i argumentët në Korani në Sunetit, të le njën, njën më njënë, me që nuk në përnë. Më thuaj vetëm diçka. Nuk nga shp Si mund ta shpjegoj un faktin që sa herë që një person që njeh Allah thotë oh Allah, zemra i drejtohet atij. Ata kur e njeh ti që lueni, fillon të bëni kokën me brurtë atë pa, mundi hem, mundi hemë dalli, mundi hemë dalli, s'e kisha sot, sot profes. Nëse natyrë pas është çdo personi e njeh që ai është i, i dushmi dhe ai është për çdo gjë. Ndërsa Njohja e emrit të Allahut i Fshehtë i përmbind qaimul zudhiya njohja e emrit jot është një çështje që i shprehuri shpre, shprehja e njeriu domethënë është shumë ngusht në tërgimin, në tërgimin e ngushtë në tregimin në tregimin e asaj që ju hallodhën për ta shpjeguar ato edhe shenjat zhduken në shpjegimin e këtij emrit edhe fjalët e njeriu janë të larta Sepse njohja e ti emri është e domozdoshme që me të ti është larguar kur të njohosh emrin ti është larguar nga mohimi të të të si i thellëti të Allahut sikurse të je duhet të ishe larguar nga pënjësimi i Allahut në krisën të tij kur të njohosh emrin e Allahut ti ajh e ishi fshtëti dhe nuk ka mëafër se të ajh asgjë duhet mësisht për atyre që mohojnë Allahun në thellëti të, të tij për të as për atyre që pënjësin Allahun në krisën të tij Kër të arrishë, të këptosht të gjë, atëherë, ti ke mundësi me dhejën Allahot që të njohësh realitetin e të jemri. Edhe njohje e të jemri ka të bëj me faktin që Allah subhanu e ta'la ta e ka përpëshirë shdoj gjë. Allah subhanu e ta'la ta ka përpëshirë shdoj gjë me madhështin e ti dhe me lartësin e ti. Në shdoj gjë është me dorën e ti, A nuk ka thënë Allah i madhuruar që të ditë në gjukimit që i dhe toga dojënë në dorënë, Allahu Subhanu Wa ta Ta'ala, kjo është përfshirje ati. Allahu Subhanu Wa ta Ta'ala thënë kërën, «Wa idhkullna laka inna rabbeka haqa bil nasë». Dhe kur të thënë ty o Muhammed, Zotë i Jotë i ka përfshirë njërzit. Kjo është një prekuptimit e emrët Allahu të imrit, Allahut, aji shifshefti. Së shka thënë Allah i madhuruar që të shtu, «Wa Allahu me uvarain mu Përfshirë, dhe me ka përfshirë, di qëllimit të tjurë që kanë nga mbrapa, që do bëjnë, ka përfshirë që dhe që Allah i më veruar. Përndet dhe Allah së përnëve të ala, si, si që ka si bashkuar të du emra i dukshmi edhe i pshetit, ka bashkuar edhe emra dhe emrat e tjurë që kanë të jetër i dhe. Si që është, i larti dhe i madhi, u hua la liju la dhe i larti, i larti është kuptimi i fjallës i emrit dhe Allah i dukshmi dhe ulazim ka kuptimin e ulazim që do të thotë i madhi, më mbështori, është kuptimi, është i gjashëm kuptimi që tham, ifshehti. Tërse, ifshehti i fshtet. Se Sepse i fshteti ka fshirë gjithçka. Edhe më mbështori ka fshirë gjithçka me mbështinë e tij. Sigurisht është mbi çdo gjë me lartësinë e tij. Ky është kuptimi që Allahu subhanahu wa taala është është i pjetë. Mirë po, dhëtë pasur parasur se afri, afërsia Allah subhanu ta'ala në kuram dhe sunet është përmëndur në i mënyrë të veçamë, dhe nuk të leforme. Në kuram dhe sunet Allah subhanu ta'ala ka përmëndur afrimin pranë robëve të ditë të voqëm, nësa kjo është përfshirje. Nuk është afrim, sepse afrimi do thotë që ti tish e dashur të kalojmë më dhënuar. Këshpërfshirje dhe ka të bëjë me gjithë krijesat, do lloj e përfshin gjithë krijesat, se di çfarë bën për gjithë krijesat. E di çfarë do të veprojnë ata. Çdo gjë që është në dorën e tij, asuk nuk e ka pa dëshirën e tij, pa i dhënë Allahu subhanuhu ata mundsi, pa i dhënë atij sukses, pa ia pa ia ja bërë të lejuar atij që të veprojë. Kjo është kjo është domosdoshmë ka të bëjë me emrin Allahut që është i sheh. Dersa në Kur'an Allah subhanahu wa taala ka, ka treguar që Allah është afër besimtarëve, siç thuajmë dhuar, "Wa idha sa'alaka 'ibadu anni fa inni qareeb." Kur pyesin çfarë të mirë, për, për mua, ku unia m'afër, nuk ka thën thuej unë m'afër, por ta larguar domodin dërmirsin dë në mes të krijesës dhe krijusit, nuk ka thën diçka thën në ato të tjera kur të pyesin për çfarë thuej, kur pyesin për çfarë thuej në ato të tjera që në sura Al-Baqarah në ose në në ato të mësua të tjera që kur të pyesin ti për hanun thuaj, kur të pyesin ti për për për, për menstruaciona thuaj. Por toka kur të pyesin ti rodim informua, nuk ka punë, do të thon direkt unë jam mora. Por të treguar që Allahu subhanahu teala është afër krizës së këtij pandemies, nuk ka nevojë për ndihmë. I përgjigjëm nunitësa ti që më lutet mua. Është afër atij që i lutet. Është afër atij që bën sellet, çka thon profeti sallallahu alaihi wasallam që Allahu subhanahu teala është më afër robit kur ai ishte sështë prandaj thotë edhe është më më përshtatshme për të pranuar duaja prandaj për lutën shumë po përveç sallat. Gjithashtu thotë Allahu mağfura inna rahmatallahi qaribu min almuhsineen. Thotë Allahu subhanahu wa taala me mëshirin e tij është afër është afër njerëzve që japin mirë. Ës afër bamirës. Allahu me mëshirin e tij është afër bamirësve. Edhe këto këto lloi afërsisë është afërsie veçante tek ato të cilët janë të mirë, janë të devotshëm. Sigurisht se transmetohet traditën që e transmetohet al-Buhari radiu lliallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, o ju njerëz, ulni në zurat tuaj, sepse ju nuk po luteni atë që është shumë thotë, vetë zoti që është larg djush, që që mungon, është larg djush. Ju po luteni atë që është dëgjues dhe është afër. Kjo është kjo është arsye që është vetëm për përsimtar. Do të dish se çdo gjë ka fillim dhe fund sikurse është i dushëm edhe e fshtet. Dhe dihet që fillimi dhe fundi i Allahut madhëruar janë mbi çdo fillim dhe mbi çdo fund, çdo gjë tjetër. Sikurse lartësia e tij është mbi çdo gjë tjetër, edhe pjeshtia e tij, edhe ai është i fshteti që është më afër çdo gjë tjetër. Kështu që sikurse thamë dorosh Allahu me emrin e Tij pari do të plot që ti të njohësh mirësi që të ka bërë ai pa pa ndëmiçuar tek ai askush duhet të, të njohësh gjithashtu që kur themi çaj i është fundit le ti të qëllim jot të vetëm ai në e tham që çdo gjë mbaron çdo gjë është katrororet do ngjiten vetëm Allahu me dhënur prandaj le ti të qëllim jot një jetë vetëm ai i cili ngjendet le ti të qëllim jot vetëm ai i cili ngjelen dhe është një gjahë dhe që nuk të skurë. Largoë për qëllime dhe të cilat dhe shkatarohën me shkatarimin e kësa i bota. Dhe këte u vetëm të kajitë cilë është i pa fundë. Sikur se adorimi Allahu s.t. me emën e ti i fsheht, dhe të thotë që a ish i, fsheht, i fshehti që është mafërsh dhe gjëje, me kuptimin që Allahu s.t. e dish dhe gjë, është mafërsh dhe gjëje në ka përfshir çdo gjë në pavështinë e tij, në fuqinë e tij. Prandaj dië se çdo gjë për të është dukshme. E fsheht apo e vallërosh e dukshme. Prandaj zemrën tënde pastroje për të. Pastroje para Allahut të në madhëruar të fshehtën tënde. Zemra tonë sepse për të zemra jote është e dukshme. Ai e di çka ka në zemrën tënde. Ai di vepo të kje ç ç fshehtin e zemrën tënde. Ai di çyllimet të kje që ditin në zemrën tënde. Nëse ti ke turp për njerëzve, ta dish se Allahu subhanallahu te ala e meritonosh më shumë të ke turp. Nëse ti ke turp ta bësh një vepër të mirë, edhe nuk është faji të për njerëzve, ta dish se Allahu subhanallahu te ala e dituli turpin. Edhe duhet të vi turp për ti, që ti ke turp për krijesat e tua, të cilët janë janë përjatë që të zhduken. Edhe nuk nuk e turp për atë që duhet të bëj qëllimi i jot në jetën tënde, i cili është në pafundësi dhe ju do ta bëj njeriu që ta njohëni Allahun e mbautorur. Njohë hyrë katër emrave, Qut ibn al-Qaim al-Jawziy, njohë hyrë katër emrave thotë të mbledh të mbledh të mbledh dijen e njohjes së Allahut të mbautor. të mbledh dijen e njohjes së adhurimit të Allahut subhanuhu teala. Sepse Allahu subhanuhu teala më këto katër emra i ka përfshir kërcet e tij në kohë. Si ka përfshir kërcet e tij gjithashtu në çdo aspekt duke pasër parasyrë që a i është lartë të isëve të i dhe nuk është brëndë në të tyre. Për ndekushin jehe Allahu s.t.a. me të katër remra, e arrin adhurimin e në vërtet e Allah të madhururë, dhe arrin të jetë për e të tërër e të, të cilët janë të vëbëkt. Edhe ndjen që Allahu s.t.a. është a i që ka adhurur është gjë, të ka i do këthetë gjë. Vetëm a i du të drejtonë të zemërë, dhe vetëm a i i di që a kjetin zemën tëndë, të far kjetin zemën tëndë, pra ne pastoroj e zemën tëndë vetëm për ta, dhe pra nështë konë tjetër. Nëse ti a rrinë të me gradën, a rrinë gradën e dytë, të varë përrisë, atëherë Allah Suhënë të alë, të ashpëblendu me du shpëblendu me du shpëblendu. Të ashpëblendu Allah Suhënë të alë, me du shpëblendu me du shpëblendu. Shpëblendu parështë që të largohën ty nga shikini punëve t Nëse aty në Tërggradit ti nuk je për atoa personave, të cilët i shikojnë fundet e tyre si diçka të madhe, si u kanë bërë diçka të madhe. Prandaj thuhet në tëvsinë në një në një prajtësi, sepse shpjegimin që ka dhënë Allahu, ka dhënë dietaret me një kuran që thotë wa la tamnun tasktir, në çon mudet tërë. La tamnun tasktir një për kuptimin që kanë dietaret është, do të thotë mos umbur, të mos të duket shumë ajo që ke bërë. Wa la tamnun tasktir, mos të duket se ke bërë shumë. Nëse ti e rinë të gratë, atë ti e prakër personë që nuk të duke se e duke bregje për Allah në Mëllua. Sërse ti e i Allah, edhe shdoj që që ke ti e shë Allah. Edhe shdo mirësit ka ardu vetëm për ti, në pak e u imësi, ka ardu vetëm për Allah të madhëruar, prandaj ti e shikojnë që ti e vetëm i ti edhe për ta. Sikur se vetëm a i të ka kryuar, atëherë bëjë që linën të të vetëm atëta. Sikur se vetëm a i të ngellet, Atëher, një dhe zemë vetë të, vetë dhe të a të rinde zemrën vetëm me këtë rëndëngje. Edhe shpërblimi i dytë që i jep allohat të personit që arrin një gradë të të varfërisë, të, të, të, të cilën e shpjegon çfarë thotë, shpërblimi i dytë është që ti nuk duhet vetë asgjë. Nuk të duhet vetë gjë. Do të thotë, nuk të duhet vetë se ke arritur një gradë të votshëm, një dhiri, një një njerëzim, çka rëndë godatë artë. Nuk të duhet vetë si, një, të gjethë. Po të duhet vetë që ti je një njerëz je guvernator, je njëri që nuk nuk e meriton famë mirësie, por kemi si ditë kanë zonë për Allah të madhëruar. Do të them, nuk e shikojnë jo punët e tua, nuk ja rish, probleme, se nuk e shikojnë jo vetëm tonda. Kur ti arrish të të dish probleme, ta dish se ti domethën këto dyshprobleme i ke si mirësi për Allah të madhëruar, jo sepse ti utrëgovit, sepse ti utrëgovit dëvojshëm, edhe sepse ti utrëgovë i vopek për Allah të madhëruar. Ja Johannes, antum al-fuqara li jo Allah, ju njerëz ju jenë të vartë, ju jenë të nërvojshme për Allah, mëse Allah e shë pa nërvojshme, mëse Allah e shë pa nërvojshme, Allah s.t. është e i cilë ka pasurin e gjithë shkaja. Po ju njërës ju jenë të nërvojshme, nërsa grata e tretë, në cilë është grata më e lartë, që mund të rinjë njëriju, në këtë vërë vërë i është që ti të, të, të ndjeshtë, që zdo tërmi e jotja, Në shdo të përmi e jotja është të nevojsh në për Allah në më dëruar Ta ndiesh Që shdo hap që hedhë ti Ti nuk më të hedhë të Në shdo të për Allah në më dëruar Në shdo frimari që bën ti Për hirtë ti Nuk e ke hedhër Në shdo së bëtën se me lejën e ti Dhe me, me dëshirën e ti Dhe më në të ndiesh Që ti në shdo gjë Në shdo moment Në shdo frimari që merë Në shdo sy që hap Ti e vetë Prandaj, siçi e vetëm për ti, bëu vetëm për të. Prandaj, ai person i cili ka arritur këtu grad, në gradë të lartë, këtë gradë të varfurisë, të nevojës për Allahun e Madhëur, ky person ku bën një punë të mirë, nuk e shikojnë që punën e tij. Por e falenderojnë Allahun për atë punë për atë mirësi që ia dha. E falenderojnë Allahun e Madhëur se i dha këtë mirësi që ta udhroi atë ta bëjë të punë të mirë. Sigurisht që kur ai bën një jihad, ai kthehet drejt të Allahut, të Allahut. Të lutem largopu të dy natën. Sepse e di domosdoshmë që Allahu subhanahu wa taala ashi asi vetmi i cili jep leje, ai do subhanahu wa taala e dha leje të, të buzunaf, por jo se Allahu dhe do gjyrat në kriter. Dhe këtë që do ta shikojmë shaut kur flasim për për emrin e Allahut subhanahu wa taala i është e buzuesi. Palejë di nuk bëjë. Allahu subhanahu wa taala taka zon të junaf siç po bëjmë, sepse aty ke bërim junaf tij në parajsë. Edhe gjunafi tërheq, tërheq shokun e vet, sikurse puna e mirë tërheq shokun e vet. Allahu subhanahu wa taala si shpoblim ja, ja jep një punë të mirë besimtarit që ta bëjë sepse ai bën një të mirë. Edhe si dënim gjithashtu i jep një gjunaf që ta bëjë sepse ai e bën një gjunaf parë dhe futen gjëra tjera, të cilat e bëjnë më shumë gjunafe si shpoblim për të çfarë bëri. Kush vkon të, të, të mirën, Allahu ja jep mirë dhe kush vkon të keqen, do të vizin gjëra të keqja. Të është në tre gradat të cilët kërkohat për neshë që t'ja rrime të do. Nusë Allah në me për atyre të cilët janë të nevojshën për Allah dhe kanë berin të hyrën të kërë jetë kërënorë që thotë oju njërës, ju njënjë të nevojshën për Allah. Dukë e ndjerë që ti dhe shdëgjë që ke ti është vetëm Allah, që shdo të përmi e jodja të takon vetëm Allah të më dëruar. Vetëm e të moment, të moment t'i ke p Për njene Dawud edhe tue që Dawud a.s. ka qenë qen profet. Normalisht kësë kësë kësë kësë kësë kësë kësë gradë më të lartë të të dëvoqëmëri, si mund të arri, që mund të arri lojë njërzorë. Sëpse ka qenë profet. I thotë Allahot, o Allah, si të të falendori unë ty kur falenderimi është mirësi për ti që ka nevëjtë të falenderimi. I thotë Allah subhanët a.s. dhe Dawud të shimë falendoroga. Sepse, Kurtijën diën vendet e lëvojshëm dhe të falënderimit për Allahun e Madhëruar, atëherë ti ka rritur te fundi gradë më antës secilës ti meriton të të kesh nderit i ishim evojshëm për Allahun e Madhëruar. Vetëm në këtë moment ti e ka arritur të jesh pasanik më i madh këto botë. Ti je pasanik më i madh këto botë sepse ti ka arritur të jesh i nevojshëm për Allahun në çdo gjë, atëherë ti je pasanik më i madh këto gjëra. Jo ti që Allahu e mëdhuruar në çdo gjë u ka pasanik mund të madh sa ai që ka Allahu. A nuk është dgjë ndot Allahu? Kështu që ai që i mbështetet te Allahu, Allahu subhanuhu taala ja i jep atë zgjerë, se dajë i, i mbështeten krijesave, ai ka punë, ai i mbështet, ai dhe mbështet i kanë për të skateruar me skaterimin e skaqeve. Prandaj futi Imam Maliku kur shkruajti librin e tij Mu'ta, i than, po Imam kanë shkruajtur dhe njerëz libra të tjera si puna jote. Është thoma Maliku. Çfarë është për Allahun do ngelet, dhe çfarë është jo për hijën e tij ta futësh katroruar. Mos haro diçka, kjo është çelësi i fundit inshallah. Kush është për Allahun, çdo si Allahun, kush hecet për hijën e Allahut, çdo si Allahun më dëroruar, Allahu ka për të dhënë atë më shumë se dëshironi. Dhe kush niset edhe me rrugën për të këllahu allahu e prejtë të nga lark e prejtë të nga lark edhe kush vepron një jetën e ti duke më bërshtet të këpëqia allahu allahu ja shkrinë ati edhe hekoj si që shkriu dhe dhe të vërtaut dhe, dhe, dhe, dhe lejtë salam hekoj se përsa ishte më bërshtet të këpëqia allahu më bëruar edhe kush e lidi shka për hirtë të ti a i e pa ti më shumë se qla edhe kush dëshiron atë që dë Dëshirova Allahu atë që dëshiron kë rob. Sepse dëshira e tij se përputhet me dëshirën e Allahut më të lartë. Pra dëshiron Allahu të dëshironë kë. Thuat transmeton i Hadith-saxh që Aisha radhiyallahu anha i thot Prophetullah sallallahu alaihi wasallam: "Ma ana rabbika illa illa yas'a fi hewaaka." I thoshte, e shikoi thotë se Zoti jo thot, por rend për për të kënaqur dëshirat të tua. Sepse Prophetullah sepse Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ju ju lejuajë të martohesh me shumë gra. Jo si, domthonjë, jo si besim paqë ka deri në katë gra. Dhe kjo por disaund thënë se shumë urdhë që i dije të mallojmë dheuar. Po qëllimi thush për të thëmi se kush dëshiron të që dëshiron Allahu, dhe het në bazë sa një dëshiron Allahu, dëshiron Allahu atë që dëshiron këngë. Kë dhe profeti sallallahu alajhi wasallam është shembull më i lartë për këtë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala dëshiroj, dëshiroj për të atë që është më e mirë për të edhe ngritë nga dhe më shakë, që e bërë i zotërimi në një zhinës. Allah është më lehe më një zhinë.